Elvégre ez csak egy gladiátor aréna. – Tényleg tudsz sárkent idomítani? – tudakolta a kamikazi. – Hatvan másodperc alatt? – kérdezett vissza a hablagy. Ha, – Az ki van zárva? A cápa férgeket egyébként sem lehet idomítani. Az a legfontosabb kérdés most, hogy van-e valaki nyíltsebb? – Rájtad van! – jelentette ki halvér.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 Kérdezte cikk Na végre, mondta Hablaty, hogy alakul a tervünk? Bocsék, egy terv, <gül> jelentette ki cikk De De egyelőre terv szerint halad, a szabad így mondanám. Ti ketten hagyjatok magamra, adta ki az utasítást Hablaty.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 Aztán megtorpantak. Azt akarod, hogy dobjunk bele a vízbe? Méregette Halvér, rettegve a vizet hasító úszonyokat. Igen! Felelte Hablac a hordó belsejéből. A csápa férgek közé! kérdezte Kamikazi. Csináljátok már! ordította Hablac.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 Nyögött felfogatlan a levegőben, s még a szemét is eltakarta a szárnyával. Remélem tényleg beválik a A hordóban hablagy ugyanebben reménykedett, derékig vízben gubbasztott, és a hordó fadongái mögül nem látott semmit.